Lei coi occhi non lo te che scavalano le menti, colo swano della dita si combatte una battaglia che ci porta su strade della gente che sa amare che ci porta su strade della gente che sa amare, il mio mitra un che ti spara sulla faccia, ti e spara sulla faccia, ciò che penso della vita, con il suo nome di una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa amare, nei peggi c'è una luce che riscalda la mia mente. Il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli artiti del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei Garofani in Portogallo del 1974 dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate sempre sul sito radiowombat.net Buon ascolto Oggi dedicherò questa puntata di gioia e rivoluzione ma anche sconfitte all'ECN European Counter Network la prima rete telematica antagonista in Italia Nella seconda metà degli anni 70 compaiono i primi personal computer è un salto epocale I computer fino a quel momento erano appannaggio di aziende, industrie, enti, realtà accademiche e grandi organizzazioni. Da allora è invece possibile avere un proprio computer anche se i prezzi sono ancora piuttosto alti e la capacità di calcolo molto limitata. Nel 1977 viene messo in commercio l'Apple II, un personal computer abbastanza evoluto per quell'epoca e abbastanza facile da utilizzare. Nel 1978 viene realizzata la prima BBS che sta per Bulletin Board System, che potremo tradurre in italiano con bacheca elettronica, da Ward Christensen e Randy Suez negli Stati Uniti. Le BBS erano un servizio telematico che permetteva a utenti remoti di collegarsi a un computer per condividere o prelevare risorse. Con questo sistema era possibile scambiare messaggi, condividere file, chattare e giocare. Per accedere a una BBS era necessario un computer, un modem e una linea telefonica una volta connessi gli utenti potevano navigare tra le diverse sezioni della bbs leggere i messaggi partecipare alle discussioni e scaricare i file le bbs realizzano la prima comunità online successivamente le bbs sono state gradualmente superate da internet che ha servizi più sofisticati e accessibili come le mail i forum web e le chat room E molto altro. Il primo personal computer IBM chiamato IBM 5150 viene presentato il 12 agosto 1981 a Las Vegas. A differenza di molti altri computer dell'epoca, l'IBM 5150 aveva un'architettura aperta che permetteva a terze parti di sviluppare hardware e software compatibili. Questo ha permesso lo sviluppo dell'informatica personale ed un abbassamento dei costi. Il personal computer IBM fu venduto infatti in milioni di esemplari. Nel 1984 Tom Jennings, un programmatore americano anarchico, grazie ad un programma open source che tutti potevano gratuitamente copiare, modificare o migliorare, realizza il primo nodo della rete telematica tra BBS e Fidonet. Utilizzando le normali linee telefoniche, era un sistema decentralizzato che permetteva a utenti di tutto il mondo di collegarsi tra loro e scambiare messaggi, file e informazioni dai loro personal computer attraverso un modem. Già nel 1985 i nodi della rete Fidonet sono 160 Nel 1985 a Potenza viene realizzato il primo nodo FidoNet in Italia. In Italia la rivista Nuova Elettronica dal 1979 al 1985 pubblica una serie di articoli e commercializza una serie di kit per realizzare un personal computer basato sul microprocessore Z80. Ed ora ascoltiamoci Reprogrammed Hacker Hacked dei Clock DVE. geeks change the dial-up again. Same IDPW, it'll take you right in. Nel 1983 viene costituito in Italia il coordinamento nazionale antinucleare e antimperialista, che raccoglie tutte le istanze dell'area dell'autonomia che si battono contro l'imperialismo per l'internazionalismo e contro il nucleare, civile e militare. Nel clima di fortissima repressione di quegli anni, il coordinamento conduce campagne per la liberazione dei prigionieri politici, contro la dissociazione, pratica l'azione diretta con blocchi sotto tutte le centrali nucleari in costruzione, all'epoca nel nostro paese. Già nel 1985 tra alcuni compagni del coordinamento nazionale antinucleare e antimperialista si inizia a parlare molto informalmente della possibilità di creare una rete telematica dei movimenti antagonisti. Un compagno che partecipa al coordinamento nazionale antinucleare e antimperialista costruisce con i kit della rivista Nuova Elettronica un computer. Per il momento però sono semplici chiacchiere. Poi, nel 1988, il collettivo TV Stop dalla Danimarca invia a Radio Sherwood una lettera per la costruzione di una rete telematica dei movimenti europei. Si realizzano quindi una serie di incontri a Berlino e a Friburgo, nella sede di Radio Treikland, per discutere la proposta. Nella lettera possiamo leggere L'European Counter Network è un network non commerciale di notizie e informazioni rivolto ai gruppi della scena alternativa europea. Il principale obiettivo del network è quello di facilitare il flusso di informazioni all'interno dell'area alternativa in Europa. L'obiettivo più lontano è quello di servire come base per lo scambio di notizie e informazioni sui paesi del cosiddetto terzo e quarto mondo e sulle relazioni di questi con il mondo occidentale. In teoria, un centro ECN sarà in stretta connessione con un gruppo impegnato in un lavoro quotidiano di informazione e il cuore dell'ECN sarà costituito proprio da questo tipo di gruppi, poiché vi saranno alcuni che avranno bisogno dell'output e altri in grado di provvedere all'input. Il network sarà organizzato in modo tale che nessuno dei gruppi costituenti il sistema sia necessario. Ciò significa che nessuna delle parti del network deve essere essenziale per la sopravvivenza del sistema nel suo complesso. Le singole unità del network sono autonome. La funzione di ogni singolo centro può essere comparata a quella di una segreteria telefonica tecnologicamente avanzata, essendo possibile lavorare con testi digitali in files e trasmessi attraverso le linee telefoniche. Coloro che usano un centro possono inviare le loro informazioni che saranno trasmesse in tempo reale ad un altro centro. Per rendere accessibili le notizie agli utenti di altri paesi, i centri manterranno uno scambio giornaliero e senza restrizioni delle informazioni di carattere internazionale. L'Assemblea dell'ECN è la sede ove si prendono le decisioni riguardanti il sistema nel suo complesso. Solo i centri ECN hanno diritto di voto, ma alla discussione possono partecipare tutti gli utenti. Ovviamente è negato l'accesso alle ECN a qualunque gruppo che, pur accettando formalmente le sue regole, promuova il fascismo, il sessismo e il razzismo. In una di queste riunioni, che si svolse il 28 e il 29 dicembre 1988 a Radio Traikland a Friburgo, viene definito il progetto di quella che, in seguito, diventerà la rete telematica European Counter Network. I gruppi presenti alla riunione sono Gabbiano di Bologna, Radio Sherwood di Padova, Radio Onda Rossa di Roma, Radio Traikland di Friburgo, TV Stop di Copenaghen, il Centro di Comunicazione Antagonista di Firenze. Altri gruppi che erano stati invitati ma non erano potuti intervenire sono Canal 4 di Colonia, Radio 100 di Berlino, Ovest, Radio 100 di Amsterdam, Tastas di Vittoria nei Paesi Baschi. Poi il 13 e 14 maggio 1989 si tiene un'ulteriore riunione a Radio Trikland dove vengono definiti i dettagli tecnici della rete e si decide che in ogni paese si creerà autonomamente una rete di BBS che poi si federeranno a livello internazionale nell'estate del 1989 si svolge un altro incontro a berlino ovest al quale partecipa anche radio onda d'urto di brescia l'ipotesi di struttura della rete cn che era stata prefigurata in diversi paesi d'europa non fu però mai realizzata nacque infatti unicamente l'european counter network italiana con le prime sperimentazioni che iniziarono a ottobre novembre 1989 Con i gruppi degli altri paesi europei si sono comunque stabiliti i contatti per lo scambio di notizie e informazioni. Nasce così la rete CN in Italia, con i primi quattro nodi a Roma, Firenze, Padova e Bologna. Ascoltiamoci quindi Ballata Hacker di Angelo Rindone. Sogno un mondo penso dove è libero il sapere come sangue nelle vene, porta ossigeno. Ed è per questo che sto. Alla parte dei pirati Ed è per questo che ho i colori della pelle di latacchi Voi ci chiamate criminali e noi storiame Voi ci chiamate criminali e noi Tiamo conoscenza, voi ci chiamate criminali e noi esistiamo senza, colore della pelle, noi esistiamo senza nazione. Ser padrone, dalla vita padrone. Ed è per questo che so quello che ho fatto, quello che ho, lo lascio liberone là. Chamate criminali, e noi esploriamo, voi si chiamate criminali e noi ci conoscenza, voi si chiamate criminali e noi esistiamo senza, colore della pelle, noi esistiamo senza. Dopo la fase di sperimentazione iniziale, nel 1990 partono altri nodi dell'European Counter Network, e cioè ECN Torino ed ECN Brescia. Inizialmente la rete era vista principalmente come uno strumento a disposizione dell'agire politico, sostanzialmente per distribuire informazioni sull'attività del coordinamento nazionale antinucleare e antimperialista in Italia e sui movimenti antagonisti nel resto del mondo. Lo sviluppo della rete CN si appoggia fortemente sull'esistenza di un circuito preesistente di radio. Tra queste c'erano Radio Blackout di Torino, Radio Onda Diretta di Milano, Radio Onda d'Urto di Brescia, Radio Sherwood di Padova, Radio Cooperativa di Montebelluna, Radio K Centrale di Bologna e Radio Onda Rossa di Roma. All'inizio del 1991 a Firenze esce il numero 0 del bollettino Comunicazione Antagonista, un mensile che nasce dall'esperienza militante del movimento autonomo e che si propone di alimentare con la pratica politica i processi di lotta ed organizzazione in atto nel territorio toscano. Molti dei materiali pubblicati provengono dalla rete CN, di cui ne è di fatto il primo bollettino li possiamo leggere infatti. Per noi comunicazione significa far sapere ed agire la critica radicale e sistematica allo stato di cose presente. Comunicazione è partire dalla cruda realtà per provare a modificarla. Comunicazione è contropotere, sia come capacità di contrapposizione permanente al linguaggio di guerra del dominio, non con la costruzione di modelli speculari ad esse, ma di segno opposto ma con la capacità di restituire al soggetto la forza e la natura del comunicare all'interno di un sistema comunicativo concepito come reticolo di relazioni costituite attorno ai valori di fondo della nostra esperienza, eguaglianza, solidarietà, comunanza, autonomia, autogestione, internazionalismo. Nella primavera del 1991 fu organizzata a Firenze la rassegna Freebox, spazi interattivi di comunicazione antagonista al centro sociale autogestito Ex-Emerson, all'interno della quale fu presentata la rete ECN. Nel 1991 la rete ECN iniziò ad espandersi cercando di coinvolgere realtà che non utilizzavano ancora strumenti digitali, con l'obiettivo di convertire in formato digitale i documenti da essi prodotti. Tra il 1991 e il 1992 ECN iniziò anche a pubblicare bollettini, giornali, anche murali, che riportavano le notizie che circolavano nella rete telematica. Il 7, 8 e 9 giugno 1991 la rete CN partecipò all'International Meeting di Venezia, organizzato dal Coordinamento Nazionale Antinucleare e Antimperialista. Questo evento ha segnato un momento importante per la riflessione sulle reti telematiche alternative antagoniste in Italia e a cui partecipano le principali realtà dell'attivismo italiano, allora esistenti, oltre a diverse altre importanti analoghe realtà internazionali. Il convegno si divide in varie commissioni che trattano argomenti politici e sociali sotto differenti aspetti, tra cui la Commissione Comunicazione, dove fu affrontato lo Stato e lo sviluppo futuro della rete CN. Ma oltre ai nodi di tale rete vi partecipano tra gli altri il Chaos Computer Club di Hamburgo, Link e Zerberus di Vienna, la rivista Decoder e le reti Bitnet, Infonet e Pisnet. Alla fine dei lavori la Commissione Comunicazione redige una relazione, ne leggiamo alcuni stralci. La Commissione Comunicazione si è conclusa con un documento che è l'inizio di un lavoro che vedrà impegnate le situazioni italiane e europee, tutte le situazioni antagoniste per poter ritessere questo discorso sulla comunicazione che va rinnovandosi rispetto ai nuovi processi sociali. Oltre 200 compagni hanno discusso, formulato ed elaborato prospettive immediate e a più lungo termine della rete di comunicazione. Hanno sviluppato un dibattito sulle possibilità offerte dall'utilizzo degli strumenti informatici, sulla necessità di amplificare i circuiti di comunicazione antagonista, sull'opportunità di promuovere la più piena integrazione tra vecchi e nuovi media di movimento. I risultati più interessanti sono giunti dal confronto con le situazioni internazionali, soprattutto europee. Abbiamo notato un grosso interesse nei confronti dei lavori della rete ECN. Abbiamo scoperto che molti compagni, anche se in maniera non coordinata, hanno promosso reti telematiche alternative. Il compito nell'immediato futuro consiste nell'allacciare collegamenti stabili con queste situazioni. Il primo risultato concreto è la decisione di avviare a partire dalla fine del mese di giugno dei collegamenti sperimentali tra compagni tedeschi, olandesi ed italiani. Con le altre situazioni internazionali, Polonia, Austria, Svizzera, USA, si è avviato un primo confronto che ha evidenziato un livello di interesse che necessita di essere costruito tecnicamente e di essere coordinato pensiamo che l'apertura di input debba essere d'ora in poi totale ciò significa nessuna chiusura presudiziale rispetto a potenziali interlocutori con le ovvie eccezioni incremento e perfezionamento della produzione di bollettini territoriali anche su questo punto riteniamo che debba prevalere la piena decentralizzazione Ciò significa che ogni polo avrà la sua massima autonomia nella scelta dei materiali da pubblicare sull'utilizzo da Farne. Pensiamo che a partire dall'estate si possano istituire dei collegamenti a scadenza quindicinale che servano oltre che a rodare gli aspetti tecnici ed assicurare la circolazione del materiale ECN nei vari bollettini e pubblicazioni curate dal Movimento Europeo così come è avvenuto in maniera spontanea durante la Guerra del Golfo. Pensiamo alla costruzione di un'inchiesta sociale metropolitana. Essa dovrebbe coinvolgere il maggior numero possibile di strutture di movimento, centri sociali, centri di documentazione, radio, eccetera. Dovrebbe approfondire come primo risultato l'internità della rete al complesso delle forze antagoniste. In nessun caso la rete deve essere considerata un semplice supporto tecnico-logistico, ma neppure un corpo politicamente separato. L'inchiesta, a nostro avviso, può realizzare un obiettivo molte volte solo teorizzato, quello del passaggio dall'informazione alla comunicazione. Per quanto riguarda l'estensione della rete CN all'esterno, si è pensato che le responsabilità e quindi il rapporto con i poli centrali di raccolta dell'informazione debbano essere soprattutto a carico dei poli territoriali, che dovranno avere le capacità e la prontezza di fare quella prima selezione e suddivisione in grado di evitare una sovrapproduzione di notizie che invece di accelerare a volte rallenta il processo di acquisizione di conoscenza. Ed ora ascoltiamoci Vecchi Pirati, degli assalti frontali. Ci sono stati dei momenti duri, quando eravamo soli e marginati, ne siamo sempre sempre usciti fuori quadrati come dei vecchi pirati. Non mi stressare con i tuoi giudizi e pregiudizi, sto raccontandoti una storia, lascia che io inizi. Ho attraversato i sette mari e visto anche il deserto, ricordo ancora quel ragazzo al suo primo concerto. Le foglie tra i capelli di un'amica appena conosciuta, la folla, l'erba, l'innocenza ormai perduta, la musica che aiuta. Castle santancello nel buio, una magia, ma tutta la gloria agli esclusi di periferia. Scuola in classe, l'ansia per gli esami e i voti, senza Compagni noi ci sentivamo vuoti A dare bene con i prof aveva importanza Ma anche non sentirci soli nella nostra stanza E crescere compagni e un compagno è vero E piano piano iniziavo a strutturare un mio pensiero L'unico in classe a scioperare con la mia comunità Ci educavamo insieme al prezzo della libertà E intorno a noi ragazzi sperduti in overdose Ci vuole mente ferma per cambiare un po' le cose Essere giusti umani e non sentirci essere strani E occupare posti nuovi e aspettare fino all'indomani e mica uno tutti, la mattina all'alba resisterà alle guardie intorno al mondo che ci guarda cuori fumogeni, ogni compagno esemplare e un coro nella notte che diventa popolare ci sono stati dei momenti duri quando eravamo soli e marcinati ne siamo sempre, sempre usciti fuori quadrati come dei vecchi pirati Rifare tutto altre mille vite, yo. ci sarà tempo per leccarmi le ferite Avanti tutta miei fratelli amati, yo. quadrati come dei vecchi pirati Le idee col tempo diventavano anche più chiare Nella mia vita io non farò mai il militare Non riconosco autorità chi parla dal telegiornale La pace io la sento solo quando guardo il mare Con le mani in cielo fare nuove alleanze Inclusione a scuola coi bambini nelle minoranze Ancora noi esporci nella strada e raccogli i e cocci E dimmi se mi appoggi ora che tu sbocci E non essere mai tirchio, sempre generoso Non parlare troppo, meglio silenzioso E quando parlo Col coraggio nella voce, vivi veloce e attento a non finire sotto una croce. Per durare nella strada, quanta pazienza! Io sono entrato presto nella resistenza, ero solo un bambino, nella giungla un felino, nella strada non mi chiamo Luca ma Erluchino. Ah, Luigi, lui, sento ancora chi mi chiama. Sento il brivido, il fuoco, l'odio per la Madama, e l'amore di chi ama e la pace. Sopra una panchina rotta, la vita fantastica è tutta una luce galotta ci sono stati dei momenti duri quando eravamo soli e mancinati. ne siamo sempre sempre usciti fuori quadrati come deve chi pirati rifare tutto altre 1000 vite ci sarà tempo per le le ferite avanti tutta miei fratelli amati io quadrati come deve chi pirati Durante l'estate del 1991 partono anche i nodi di ECN Genova e di ECN Milano. Nel settembre del 1991 Radio Onda Rossa pubblica il documento Reti, potere, contropotere che presenta gli obiettivi che si propone con la costituzione del nodo ECN in cui afferma Stiamo mettendo a punto degli scambi di informazioni con compagni danesi, inglesi, tedeschi, baschi, francesi. In attesa di poter dar vita ad una rete telematica vera e propria, stiamo iniziando con queste situazioni l'invio reciproco di bollettini, documenti, fax, eccetera. C'è da ricordare inoltre che sono iniziati i primi scambi di informazioni con i compagni di Radio Montevideo e che stiamo valutando di estendere tali rapporti anche a compagni di altri paesi dell'America Latina e dell'area mediterranea. Non pretendiamo di essere la rete del movimento antagonista e ci chiediamo chi mai, al di là di noi, possa esserlo ma uno strumento al servizio del movimento, gestito secondo i criteri dell'autoproduzione del lavoro collettivo, uno strumento che nella sua parzialità possa consentire una riappropriazione reale della comunicazione in senso orizzontale e di massa. Nell'ottobre del 1991 esce il numero zero del bollettino di ECN Milano, che si definisce giornale telematico, in cui viene pubblicata una mappa dei nodi ECN attivi. Essi sono Torino, Milano, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Brindisi e Genova. Nella primavera del 1992 nacque a Padova la rivista Zero Network per l'autonomia in rete, che documenterà attivamente anche l'evolversi della rete CN. A partire dal 1993-1994 l'idea della rete CN come semplice struttura di servizio di distribuzione di materiali dei movimenti iniziò a cambiare, diventando essa stessa un nuovo soggetto sociale e politico. Sentiamo come veniva presentata la rete CN in un video del 1994 prodotto da Strano Network di Firenze e liberamente scaricabile in rete. La PN Counter Network è una rete telematica di movimento, nasce nel 1990 per collegare tra loro situazioni di diverso tipo dai centri sociali e comitati a singoli compagni sparsi sul territorio nazionale ed anche nel resto del mondo. Sono ormai infatti collegati sia il Giappone che gli Stati Uniti che il Canada e molti altri paesi, oltre ovviamente all'Europa dell'Est e dell'Ovest. In questa rete telematica abbiamo un'area files, cioè una serie di testi o anche di immagini che possono essere prese da questa rete telematica. E poi c'è una serie di conferenze, di messaggi, ci sono aree in cui si parla dei centri sociali, in cui i centri sociali si collegano, ci sono un'area sulla realtà virtuale, delle aree su un convegno sull'immaginario tecnologico che si è tenuto a Padova e così via. Ci sono appunto circa una ventina di aree attualmente in aree messaggi. Qui per esempio in un messaggio vediamo che qualcuno ha preso un pezzo di un altro messaggio di un inserito precedentemente e praticamente risponde citando in maniera automatica perché questo programma è in grado di farlo citando appunto quello che ha detto eh, la persona a cui intende rispondere ecco ricordiamo anche che eh, sono attivi i cinque nodi a cui chiunque si può collegare eh, attraverso un modem e un computer nel 1995 nacquero i primi siti web gestiti da realtà italiane dell'Activism. A febbraio del 1996 nacque a Milano l'associazione culturale Isole nella Rete che darà vita al sito web dell'ECN. Nel suo statuto possiamo leggere che l'associazione si propone di, a, dare la possibilità a tutte le realtà di base dell'autoorganizzazione, dell'autogestione, della cooperazione, del volontariato, anche non costituite in modo formale purché antifasciste e antirazziste, di sviluppare strumenti di comunicazione b rendere visibili sulla rete internet e o altre reti telematiche nazionali e internazionali i propri scopi azioni ed iniziative e quelle dei soggetti di cui al punto a senza alcuna forma di censura limitazione o controllo purché non in antitesi o contrasto con gli scopi dell'associazione c Difendere, anche con interventi presso le pubbliche autorità, enti, istituzioni, associazioni, in Italia e all'estero, la libertà di chiunque usi la comunicazione telematica per esprimere il proprio pensiero in ogni sua forma. D. Collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, organizzazioni o denti che perseguono fini analoghi o connessi. Il sito Isole nella Rete nacque come estensione dell'esperienza della rete CN con l'obiettivo di promuovere l'accesso libero e indipendente ai nuovi mezzi di comunicazione. Il sito mirava a facilitare uno scambio di informazioni non gerarchico tra le realtà che contribuivano ad alimentarlo vi vengono trasferiti i principali contenuti della rete CN ed anche le sue principali aree messaggi ora riconvertite in mailing list. Il sito viene così presentato. Il progetto di isole nella rete si propone di aprire uno spazio di visibilità su internet che metta in relazione tra di loro e con tutto il popolo della rete i soggetti attivi nel mondo dell'autogestione. Siamo infatti convinti che le trasformazioni produttive e sociali avvenute in questi anni, effetto di quella che è stata chiamata la terza rivoluzione industriale, abbiano posto al centro dei giochi la comunicazione e reso di strategica importanza l'accesso libero e indipendente ai mezzi di comunicazione che innervano il globo. Siamo convinti di questa necessità dapprima che gli accessi a internet diventassero possibili nel nostro paese. Non a caso questo progetto è nato all'interno di quelle realtà più o meno limitrofe ai centri sociali autogestiti che in questi ultimi anni hanno lavorato sugli strumenti di comunicazione cosiddetti alternativi. Si trattasse di BBS, di radio libere o riviste di movimento. Molte altre realtà in Italia e nel resto del mondo stanno realizzando progetti simili al nostro e ci auspichiamo che nelle similitudini e nelle differenze possa nascere una rete di collaborazione, una rete nella rete delle reti. Anche perché questo sito è solo ai suoi primi passi e c'è ancora molto lavoro da fare. Come inizio abbiamo reso disponibili i servizi web server un mailing list server ed un sistema di ricerca. Le pagine web sono state costruite per lo più da un ristretto numero di specialisti che si sono limitati a impaginare il materiale fornito dalle diverse situazioni. Ciò a cui puntiamo però è che prima o poi ogni singola realtà giunga a gestire da sé i propri contenuti nello spazio web come negli altri servizi. Isole nella rete esiste grazie all'iniziativa e al lavoro di gruppi e persone che da anni militano nell'area dei centri sociali e si occupano di comunicazione, utilizzando gli strumenti dell'informatica e della telematica. I gruppi e i collettivi ECN di Milano, Brescia e Bologna infodirette di Padova, Zip e Zero di Torino, con la collaborazione dei progetti Fratelli di Strano Network di Firenze e Tactical Media Crew di Roma, più individualità sparse. Ed ora ascoltiamoci The Water Blues di Geron Lanier, che oltre ad essere uno dei patri della realtà virtuale, a costi contenuti, è anche un musicista. Sul sito di Isole nella Rete si discute anche dei problemi inerenti all'utilizzo della telematica in ambiti di movimento, come ad esempio Armi da difesa digitali Il grande fratello esiste davvero? Il suo occhio arriva dappertutto? La società digitale registra ogni nostra mossa e utilizza queste informazioni a fini politici o commerciali? Esistono strumenti per sfuggire a tutto ciò con una semplicità e una sicurezza mai sperimentata prima. La privacy è la legge. Esiste oggi in Italia una legge sulla privacy? Quali sono i suoi limiti? Chi limita e a chi lascia invece mani libere? Possiamo fidarci di una legge? Privacy via etere. Di chi è l'etere? A chi appartengono le onde radio che in ogni momento attraversano le nostre città e le nostre case? Riappropriamoci dell'aria che respiriamo e impariamo a conoscere le radiofrequenze metropolitane, popolate da telefoni cellulari, ma anche da vigili urbani, poliziotti, ambasciate, micro spie ambientali, ecc. Sul sito di Isole nella Rete troveranno ospitalità più di 100 diverse realtà di movimento, A due anni dalla creazione del sito web, il presidente dell'associazione Isole della Rete, Sandro Moretti, in un suo intervento pubblicato sul libro Una ragnatela sulla trasformazione, scrive «L'esperienza della rete CN nasce con un forte orientamento verso l'uso della telematica quale strumento dell'agire politico di dibattito e di collegamento tra centri sociali collettivi radio e riviste appartenenti all'area politica tradizionalmente definita dell'autonomia un uso prevalentemente funzionalistico e strettamente connesso all'agire nel mondo concreto che non scorda mai il duplice contenuto delle innovazioni tecnologiche come possibili strumenti di progresso e contemporaneamente come possibili strumenti di sfruttamento dell'umanità. Nel dibattito costitutivo del progetto di Isole ha avuto un peso notevole la critica alla tecnologia web come forma tendenzialmente televisiva dell'uso della rete. Spettacolare, ricco di effetti speciali, ma sostanzialmente passivo. Tanto che ci si è preoccupati di dare molto spazio ad altri dispositivi al cui centro vi è la produzione di contenuti e relazioni tra gli utenti, l'interattività, il ruolo attivo degli utenti nella produzione dei contenuti, in particolare le mailing list. Ora, dopo quasi due anni di vita dell'Associazione Isole nella Rete, il nostro progetto naviga a gonfie vele. È un punto di riferimento nello scenario della tematica sociale in Italia e probabilmente non solo. Se ne sta allargando l'uso ad altri paesi, in particolare Francia e Spagna, continua ad accumulare esperienze e saperi, ad aggregare persone disponibili, a collaborare e ad allargare reti di relazioni. Ad aprile 2024 il sito Isole nella Rete, dopo alcuni anni che non veniva aggiornato, è stato definitivamente chiuso. Nel frattempo, gran parte delle realtà dei movimenti antagonisti che venivano ospitate sul sito si sono dotate di propri strumenti informatici e telematici. Quindi l'esistenza di Isole nella Rete non aveva più molto senso. Per chi volesse approfondire ci sono alcuni libri. Di Tommaso Tozzi, Le radici dell'Activism in Italia, volumi 1, 2 e 3, liberamente scaricabili in rete. Sempre di Tommaso Tozzi con Antonio di Corinto, Activism, La Libertà nelle maglie della rete. Di Anna Carola Freschi e Laura Leonardi, Una ragnatela sulla trasformazione. Si conclude qui anche questa puntata di gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Alla prossima.